І найперше нам треба вияснити, кому, куди, коли вони його збували. Ну, якщо не збували, то де ховали? Хто знав про самородки? Раз довідався той, хто вбив обох, значить, треба знати і нам. Від самородків ми можемо відштовхнутися і вийти на вбивця. Я спробую за своїми старими зв'язками прозундувати чорний ринок. Декого, хто займається дорогоцінними металами, я знаю. Мені здається, коли б ті, хто вбив Зайченка і організував убивство Вартлюка, отримали те, що хотіли, тобто самородок, чи пісок, чи ще якісь там дорогоцінні метали, то обидві жертви залишилися б живі. Навіщо ризикувати? Організовувати вбивство, привертати до себе увагу, коли повернуто те, заради чого затівалися пошуки. Адже дружина Зайченка розповідала про злодіїв, які побували у квартирі за кілька днів перед замахом на чоловіка. Тоді вони нічого не взяли, і вона не заявляла в міліцію. Та й Зайченко її відмовив говорити про це будь-де. Виходить, шукали чи знайшли? Навряд чи Зайченко зберігав щось вдома. Раціонально буде допустити, нічого не вдалося знайти. Тут можливі два варіанти. Все вкрадене з копалень реалізоване. Другий – десь заховане. І тому треба зайнятися пошуками кінців, точніше схованок. Кепсько, звичайно, що це може бути тайник місця, тайник людина, Полегшує завдання єдине. Нам відомо, що самородки були досить великі. Їх з'ява на ринку та ще нашому лутавському обов'язково буде помічена. А щодо справи варлюків, то вона остаточно, мені здається, проясниться, коли ми вийдемо на організаторів убивства Зайченка. «Ці твої міркування в голос можна сприймати і можна піддати критиці, але конкретно чим будемо займатися?» Скептично перебив Карл Рогода. «Нам треба чітко визначитися, а ти розвів тут філософію. Тайники, професійні вбивці, чорний ринок дорогоцінних металів. Я звик працювати за конкретною версією. Своїми тезами ти не переконав мене в тому, що моя версія помилкова». «Ніхто ж твою версію не спростовує. Її якраз кара і пропонує розробляти», – сказав Тренко. «Навпаки, тепер вмотивовується жорстокість убивців сім'ї Варлюків, яка вносила сум'яття в наше міркування. Тепер все замикається логічно. А що до конкретності, то мені здається, у Максима Михайловича є певні міркування. Безперечно. Конкретно... Нам треба зайнятися пошуками слідів самородків. Це по-перше. А по-друге, знайти того, хто стріляв у Зайченка. Гадаю, бодай одна з цих двох стежин приведе нас до результату. Я можу зайнятися пошуками вбивці. Це, мабуть, буде найважче. А почну з експертно-криміналістичного відділу УВС. Сподіваюсь, мене ще туди пустять. Дізнаюся, що можна про кулю, звідки і з чого стріляли, коли, і почну шукати свідків. Ну, не міг же вбивця бути невидимкою. Хтось та бачив його, як не після пострілу, то до нього. Ну, паралельно, якби хтось зайнявся збором інформації, з ким за останній місяць зустрічалися Варлюк і Зайченко, я переконаний, виявляться спільні знайомі або незнайомі, які «Цікавилися обома. Тому що перед тим, як позбавити обох життя, їх більше всього намагалися переконати, залякати, змусити повернути у краден. Якщо ми обрали правильну версію, цим займеться шлаф», – розпорядився директор Астреї. «Окрім нього в нас ні в кого не вистачить терпіння перелопатити стільки людей». «Добре, – меланхолійно зронив Михайло, – сьогодні почну опитувати сусідів. А, а мені що, залишається? – невдоволено мово Рогода. Ну, добре, я візьмуся за чорний ринок пошуки тайників. Ну, принаймні, не цікаво. Радилися ще близько години, зате полишили кабінет Тренка з повним розумінням, чим займатися кожному. Гонорар за мокряка дійсно був царським. Я отримав кілька мільйонів. Це коли в купони перевезти. Платили ж мені періодично то російськими рублями, то німецькими марками, то доларами. Мій трюк із старим бляхарем сподобався. Міліція так нічого й не знайшла. Втім, здається, ніхто особливо й не шукав убивцю. Все потому тому ж телефону в автомобілі, котрий був, скоріше, приймачем рації на одній хвилі, бо з машини я ним нікуди не міг подзвонити, телефонували тільки мені. Мені дозволили місячну відпустку, котру порадили провести десь подалі від Лутави. Я не заперечував. Тим більше у Берже виділили теж чималенькі лікувальні її відпустні. Закінчувалося літо і ми з дружиною та дітьми поїхали в будинок відпочинку на Чорноморському узбережжі. Відпустка промайнула немов один день. Ми з синами рибалили, сушили бички, усмагли на сонці. Я чи не вперше в житті не думав, чи вистачить грошей на квитки на зворотну дорогу, не тряся над кожним купоном у крамниці. І лише десь у глибині душі не полишала тривога. Я чудово розумів. Ходжу по лезу бритви. І ніхто не знає, де оступлюсь. Коли ми повернулися з відпустки, і я знову з'явився у Берже, очікуючи з дня на день нового завдання, про мене майже на рік ніби забули. Замість того, щоб насолоджуватися вимушеною бездіяльністю, я почав нервувати». Не можу цього пояснити, але те, що фірма мене не турбувала, лякало. Хоча б, здавалося, можна було тільки радіти. І коли в машині озвався телефон, я схопив його миттю. «Привіт, снайпере!» – почув уже майже забутий голос. «Засидівся, бачу, без роботи. Психуєш?» «Даремно. Ми про тебе пам'ятаємо. В бардачку конверт. Там ключ від поштової скриньки на поштамті. Завдання в досьє. Строк виконання – тиждень. Удачі тобі. Я дістав із конверта ключ. Треба було відкрити скриньку номер 49. Цього разу фірма не балувала детальним досьє. В конверті я знайшов лише кілька фотографій клієнта, його адресу та коротку характеристику. Це виглядало дивовижно, але клієнта я знав. Прізвище його було Зайченко. Зовсім недавно всі лтавські газети на всі лади повторювали його на своїх шпальтах. Колишнього геолога звинувачували у звірячому вбивстві свого колеги.